11 de la nit en reemissió a Ràdio Estel i Ràdio Principat amb el patrocini de Cugat Restaurant i Events la millor experiència pel teu millor dia troba'ns a www.cugatrestaurant.com amb Q i sense U Els bisbats de Catalunya tenen veu i espai a Ràdio Estel els dissabtes a les 6 de la tarda al Campanar, Bisbat de Tarragona els diumenges a les 8 del matí Església Viva, Bisbat de Girona a dos quarts de nou del matí, Església d'Urgell, Bisbat d'Urgell. I a dos quarts de sis de la tarda, Debat a Bat, Bisbat de Lleida. L'actualitat del teu Bisbat a Ràdio Estel.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 Bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Us saludem tota la família que formem Catalunya sense barreres, eh? el programa de política social que dona veu a nosaltres, les persones amb discapacitat i malaltia mental. És divendres 7 de juny, dia en què la gent gran serà protagonista en els arguments del programa. <totipat -se> Però i com cada setmana la Carmina Coromina se'ns col·loca en portada un personatge de la història Emblema per al col·lectiu de la discapacitat, en aquesta ocasió el mestre Beethoven Bona tarda, Beethoven va tenir problemes auditius durant tota la seva vida Arribant a ser pràcticament sord a partir dels 48 anys Quan ja havia compost totes les seves grans obres conegudes Inclòs l'esbós de la seva última sinfonia, la novena la sordesa es va desenvolupar tan lentament que el compositor va poder mantenir durant molt temps la seva dificultat auditiva en secret. Malgrat els constants intents de curar els seus problemes d'oïda, Beethoven va haver d'acceptar la seva malaltia i fer-la pública. A partir del 1818, el músic utilitzava habitualment quaderns de conversa perquè els seus amics poguessin escriure el que li volien dir. Aquesta afecció va tenir un fort impacte en l'estil de les seves composicions, Segons un grup d'investigadors holandesos, a mesura que avançava la pèrdua d'audició, evolucionaven les seves partitures. Sense diagnòstic i sense tractament, la sordesa de Beethoven no li va impedir seguir dedicant-se a la música. Potser fins i tot formi part de la seva genialitat. Sense ella, és probable que les seves obres no fossin com les que coneixem avui en dia, les que li han otorgat el títol de ser un dels compositors més importants de la història. Moltes gràcies, Carmina. De vegades nosaltres també amaguem la nostra discapacitat. Per què? Per por, per vergonya. Però realment què guanyem en tot això? I quin cost té per a nosaltres aquesta actitud? El cas del mestre Beethoven ens desperta aquestes inquietants reflexions. a Catalunya sense barreres, fins a les 9 del vespre ens acompanyaran temes i convidats com ara les nostres bones amigues de l'Associació de Cardiopaties Congènites, Rosana Moyano, psicòloga i Berta Jiménez, què tal? Bona tarda, benvingudes. Hola, bona tarda. Esteu al programa perquè organitzeu les vuitenes colònies terapèutiques eh, de Corabant. Eh, el nostre cor necessita colònies. Ja el nom d'entrada sona molt bé. Sí. De què parlem? Bé, estem parlant d'unes colònies que ja, fa temps que ja fa 8 anys que estem fent a la CIC, a la CIC la l'Associació de Cardiopaties Congènites, i que oferim als infants i joves que tenen problemes de cor congènits. Unes colònies que des de fa 3 anys són terapèutiques i perquè afegim també un treball de coaching amb cavalls, amb aquests infants, la qual cosa doncs, els ajuda molt a tirar endavant amb la seva patologia. Colònies que són una miqueta més cares de l'habitual, oi, Bea? Sí. Eh, són, són unes colònies molt costoses perquè... ...inclouen una sèrie de coses que aquests nens doncs, necessiten... ...com eh, a part del tema tot terapèutic amb, el, amb un psicòleg, eh, o sigui, especialitzat en coaching en cavalls... ...després també té tot un grup de monitors titulats com a monitors de lleure... però més formats eh, en tot el tema de les repercussions de la, de la patologia... Després té una informera que s'integra dins l'equip per portar de forma individualitzada cada, cada cas. Vaja, que és un, com, un complex que s'ha d'organitzar... És molt complexa, s'ha d'organitzar mm. bé, i, clar, això va pujant el cost. El que jo vaig... Nacho, bona tarda. Com bona estàs? Tarda, Benvingut. Com està el teu cor? El meu cor? Si, bé. Si sí, està bé, no ben. pots anar de colònies. <laughs> no, mi, per no hi entres. Tampoc o sigui que et quedes aquí amb mi. És que aquesta gent ha posat... Eh, una iniciativa a internet on es pot col·laborar. No sé si l'has consultat. El meu no. gra de sorra. No, no, no. No, no l'ha consultat. Sí, eh? és això del meu el, gra de sorra. El meu gra de sorra és la campanya, la campanya que estem fent de microdonacions per poder cobrir part del cos d'aquestes colònies i que vint nens puguin anar de colònies aquest estiu. Uh, estem al, al, hi ha una campanya oberta a migranodarena.org, Fundació Corabant 5, allà es podrà fer els, els donatius i llavors, si tots anem afegint una miqueta, igual podem arribar a, a tot el gruix i ja que aquests nens puguin anar de colònies. No, doncs ja ho saps, fes sí. una petita sí. investigació i m'ho expliques. Vale, Creus tu en aquestes eh, iniciatives de les microdonacions? Jo hi crec molt, perquè de vegades la gent lo que necessites, és una facilitat, una petita facilitat per poder col·laborar en coses, no? No tothom té una gran capacitat econòmica i, en canvi, hi ha molta gent que té una petita capacitat econòmica i pot col·laborar amb aquests sistemes. Bé, doncs, sembla... Des després eh, que ho expliquin després. Escolta, i amb els teus pares, què tal la relació? Amb els meus... Ui, sí. que avui faràs de fill. Podria fer aquí un seminari, eh, amb això. Avui faràs de fill de la gent gran perquè toca tertúlia a la vida certa de Catalunya sense barreres. Una tertúlia de gent gran a Catalunya sense barreres amb Pedro Curado, Maria Godoy, Jordi Comalat, Concepció Moix i Esteve Pujades. I el tema de conversa són els conflictes de les persones grans amb els seus fills. Eh, Pedro, Jordi, què tal? Oh, eh? sí, molt bé. Com va amb els fills? Bueno, va, que és un gran què. Sí. Complicat, però bueno, vull dir... Yo, yo puedo decir que ara los problemas empiezan con los nietos també. sí, sí. Però, clar, ens saltem la generació dels fills, que és la que, la que tractem avui en dia. Esta ya está completa. Mm. Sí, podríeu ser tots dos els pares del Nacho, i tu el fill d'ells. Sí. Per què Por no ver, us enteneu? Uf, perquè això m'ho pregunto jo cada dia quan m'aixeco. Sí. <ríe> per què? Yo, yo pienso, Nacho, que a veces, a veces hay ese malentendimiento, malentendimiento, porque yo he pasado con mi hijo, o precisamente eh, ese falta de entendimiento... ...porque quizás los padres queremos eh, poner un poco la imagen nuestra... ...y yo pienso, y ahora ya después que él tiene sus 40 años... ...es una persona dependiente como son mis hijos, los tres... ...pero con quien macho chocaba con él... ...y pienso que era porque yo no me ponía a la altura de lo que él pensaba... ...es así, y pienso que la yengra, nosotras... ...han uh, pasado por aquel problema... En, en ese parèntesi de no ponerte a l'altura la de de qué hacías tu quan eras jove i ahora no haces. Es ahí el tema. Jo crec que té molt a veure amb això, sí, que molts cops els pares s'obliden de, de, de... que nosaltres som persones diferents, que tenem la nostra individualitat, la nostra especificitat, i, i volen transmetre els seus esquemes i els seus valors d'una manera que ells pensen que és l'adequada, no? I tu et trobes que incomplès. no? Jo ara mateix... Cuando hablo con mis hijos, ya una es madre, tiene dos nenes, la otra más o menos también está independizada totalmente y Pedro por pues, sus 40 años totalmente no ponemos a hablar a veces en tertulia de comida y le encuentro algunas batallitas mías de 18, 19 años y dice, "¿Y tú no resprendías a nosotros quisiésemos?" Es? es ahí donde no hemos sabido compaginar, pienso yo los padres a veces. A mí es a mí sí entre pares y fils, eh, pares personas grandes y fils, eh... Adults. Hi ha una discapacitat, una malaltia mental, què? Ui, bueno, en el meu cas jo he tingut sort perquè ho han comprès molt bé i estan en tot moment actuant com, com el meu psiquiatre els està indicant, no? He tingut molta sort amb això perquè conec altres companys de, amb la mateixa situació i no és el mateix, tenen, tenen conflictes amb els pares. Però sí que és veritat que 100%, 100 no és tan idíl·lic el que jo dic. O sigui, hi ha un 10% i jo tinc un conflicte personal amb la meva mare. Bueno, va, va, va, ja no expliquis res perquè segur que la teva mare està escoltant la ràdio i ja te metes en camisa de 11 bares que dice mi abuela, no? no, no que... de, deia això, la teva àvia? No, no, no, la no la ho sé, sí. jo no la vaig conèixer la meva àvia. Va, no. vinga, benvinguts a tots el programa. Eh, salutacions al Toni Huguet, al control de so, i a la Montse López que està a un congrés de Parkinson al Bacete. Ens portarà la crònica el proper divendres. Eh, nosaltres comencem per d'una festa molt i molt bonica, on els catalans van tenir molt a veure a fer-la més mac encara. You gotta let me go. Si busques un programa especial, potser necessites trobar Catalunya sense barreres. Bé, doncs eh, ens posem en marxa explicant-vos que l'ONCE, amb el seu poder habitual de convocatòria, va aplegar unes 100.000 persones el passat diumenge a Madrid en la festa de la il·lusió. L'hem vista a tots els mitjans de comunicació. Se celebrava el 75è aniversari de l'ONCE i el 25è de la seva fundació. I 3.000 catalans... Eh pues van a ser presentes a la festa, entre los cuales el Pedro Curado y el Jordi Kumalat. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿De qué Eso te rías? Ser... Has dicho 100.000. Yo pienso que había una poquito más, porque los perros guía no los cuentan. <risa> hay personas, claro, que os Son personas, ¿eh? son personas. Ostras, Pedro, si ahora me meto yo en camisa ah, de once varas, es, es verdad, es verdad, es verdad. Son los ojos de una persona ciega. Eh, hombre, a mi me describen cuando vengo a una chica en la calle subiendo al metro o algo, me dicen que falda lleva. Señor sí, Covalán, una mica de centrament en el sí. tema. Eh? O bueno, sí. Vam tenir nosaltres eh, la colla de gegantes de Sant Vicenç de Montal. Sí. Vam tenir la sort eh, de que, i la, que la Monté doncs, es va convidar i vam tenir l'oportunitat de col·laborar en la festa. Allà, els catalans nosaltres... els llegants, amb el els gegants, el passeig de la castellana. Evidentment, els gegants els van posar vestits, adientment, doncs, com a discapacitats visuals, va Va donar un cop de feita molt important els nostres gegants doncs, portaven una blusa amb el logo de l'11 la geganta amb un mocador amb el logo de l'11 amb la maquineta de d'espender cupons, desprender cupons el PPB, amb els cupons sí. penjats sí, sí. i amb el bastó, no? va ser un excitats tothom els volia retratar la veritat és que vam ser molt ben rebuts a Madrid per tota la gent que del territori espanyol vull dir, amb una simpatia tremenda vull dir en tot moment bueno, va ser ben bé el que em van dir la festa de la il·lusió. Eh? Realment va ser una molt grata experiència. Doncs, les Home, oles... vostès van aprofitar per, per fer el cant dels ocells allà mateix, no? Ja sí, sí. que estaven, doncs, no, no, mira, tenen doncs, país. Doncs, doncs nosaltres, eh, evidentment, doncs a la porta de l'Ajuntament, vam quedar els segadors. I vull dir, la gent esperava allà, doncs, a com... Sentir com quedaven els segadors... La veritat sigui sí dita que la gent ens va aplaudir i la gent doncs ens animava, la gent es volia fer ah, segador, fotografies... Sí, sí, sí. Ah, La senyera, evidentment, nosaltres allà a estelades no em portàvem, però sí que portàvem un gegant, que és la figura del Toni Sors, que és aquest escalador de Sant Vicenç que va pujar a l'Averest, i ell sí que la solapa, sempre, i no li entrem mai, porta la seva estelada. Hem de dir que ningú es va posar amb això, vull dir... Tot el contrari, la gent animant-se, i inclús algú deia... Aviàm si sí, Catalunya a servirbeu i, i ens ajudeu a tirar endavant, no? Vull dir, eh, Ana, que quan estamos desencochant los gigantes, sí. pasaron los de Málaga al lado nuestro y preguntaron lo clásico, ¿de dónde sois vosaltres? Y Auri y algunos malet dijeron, "De Barcelona, de Catalunya." La un... la gent que iba subint, "Viva Barcelona, viva Catalunya." Eh, eh... Hubo emociones muy importantes. Gente, yo llevaba unos tirantes amplísimos con la señora de Cataluña. Gente que me preguntaba, que no eran de aquí, de Cataluña, dónde los había comprado. No, no, no estás despistat, sí. no. Això era la festa no. de la 11. De no, no la 11, exacto. Sí. Se celebraba 75 anys sí. de la 11. passa que aquests van aprofitar sí. per tot plegat, sí. ja que Una estaven... Festa, no? Te puedo decir no? que subí al escenario a presentar la llegada de los catalanes i, y entonces eh, yo pedí un poquito de silencio, ya sabe lo que ocurre cuando cojo un micrófono, ¿no? Y yo pedí a la gente a 100.000 100, 100. personas que un poquito de silencio y que me contestaran a algo que yo iba a decir. Y dije, viva la once, y automáticamente me salió así. Digo, visca a Cataluña. Y esas 100.000 personas gritaron, visca sí, a Cataluña. Fue impresionante, de verdad. Impresionante. Nosaltres, a més, més dels gerals, portàvem caps grossos i dels caps rosa hi havia un que li el pinxo, que era tot xulet, eh, vam veure estampa madrilenya, sí. i per l'altra costat en portàvem un altre, que quedava anava amb barretina. Eh, vull dir que no, no tot va estar molt ben acceptat. Eh, vull dir, ens va acompanyar el nostre alcalde, l'alcalde de Sant Vicenç de Montal, que és president del Consell Comarcal, Miquel Àngel Martínez Camarassa. Vull dir, sí. aleshores, eh, l'Ajuntament ens va donar totes les facilitats perquè els gegants són del municipi, són del poble, però no hi va haver cap inconvenient que nosaltres els vestíssim adientment doncs, per la festa aquesta, no? Uh -huh. Vull dir, ser una cosa molt bonica. A més a més, vam rebre una gran experiència, vull dir, i exemple d'aquesta gent tan meravellosa que és la de l'11, no? Vull dir, aleshores hem après moltes coses per tenir motius de de sentir-se feliços eh, sent com som, no? Vull dir, va haver-hi un... Ben bé va ser la festa de la il·lusió, no va estar gens politisada, però en absolut, vull dir... Una festa maca, maca, maca, perquè sí, vull dir que donava gust estar allà. Yo te puedo decir que el alcalde lo viene en algunos momentos con la emoción en su voz, eh? lo, vivió, lo vivió plenamente y lo que dice eh, Jordi, sin mezclar la política, sin sentir en aquel momento lo político, sino estando con nosotros codo a codo, y pienso que Miguel Ángel nos dio un gran ejemplo, que yo soy de los que siempre sabes que puntualizo que los políticos tenían que participar más en estas actividades. Quizá la sensibilidad en eh, moltes coses seria més abierta. De fet, la festa de la il·lusió era un reconeixement de l'11 a la solidaritat de la societat que durant 75 anys ha estat al costat eh, de la casa, comprant el cupó, també la resta de productes amb els quals és possible fer tasca social per les persones cegues i deficients visuals i també per les persones amb discapacitat. I es tractava de mostrar aquesta, eh, aquest agraïment de l'11 a tota la societat que va respondre. El que passa és que hi havia molts projectes d'interès allà, i un d'ells era aquests gegants catalans eh, que anaven de venedors del cupó. Venedors del cupó. Com va ser tot això? De, de fet, va ser una atracció perquè tothom es volia retratar doncs, amb els gegants, algú s'atrevia a posar-se sota el gegant per no, no aixecar-lo, no? però sí que bé, encara estaríem allà parats perquè la gent, tothom es volia retratar amb els gegants. Va ser una, una excitació, la veritat sigui dita, vull dir, a més a més vull dir, la gent s'emocionava, això de poder tocar els gegants i, i tocar-los la mà i veure que portava la màquina de d'esprendre doncs de, després els copons però com, va, no, no. com vau vestir aquests gegants de venedors? Tot, doncs, mira, bueno, de, la veritat sigui dita que a, a la ONC hi ha una gent fantàstica dels quals, doncs bueno, aquí va col·laborar i tothom, perquè començant per l'Auri la dona d'en Pedro, que és la que va fer el mucador per la geganta i les bluses dels gegants i després continuant, doncs, pel personal de la ONCE, que van fer la reproducció de la màquina, van fer una, la reproducció dels cupons, evidentment, doncs, ampliats, el bastó que feia dos metres, els bastons, i llavors portaven les ulleres, unes ulleres, la xeganta de disseny, molt maques, eh? i el xegant, doncs, també, evidentment. Bueno, vull dir que millor no podia quedar. Ja nosaltres l'estrena ja la vam fer aquí a Catalunya, amb la puja de Montserrat, sí. i aleshores, doncs, ara hem a Madrid, Y supusemos que alguna sortida más haremos pues, para paral avanzar porque nosí sentimos muy cómodos. Uh -huh. Yo te puedo decir que la idea surgió de un día que nos llamó Xavi y, y el señor Butí y nos propuso de, de que los gigantes pues pudieran venir a Madrid con, con la gente de, de la 11 de Barcelona y ahí surgió toda la idea de buscar eh, algo algo que dignificara Eh, claro, a los llegar es algo muy, muy, muy entrañable en San Vicéy y las collas giganteras en Cataluña son cultura y lo que no se podía hacer vestir de máscara ni, ni menos mmm, valorar lo que significaba vestirlos al símbolo de la once, que el símbolo de la once yo siempre lo digo, son nuestros vendedores en cada esquina de todo desde el momento que se que salió la ONCE a la calle. Y entonces lo que se ha intentado es eso, representar dignamente qué es el vendedor sin menos valorar lo que es una colla gigantera. Ya. Y eso ya. surgió de ellos. Ya. Yo noto faltar una mica en el sector de la salud mental un suport tan gran como el que tiene la ONCE a más discapacitadas y el sexo. Y ahora me pregunto, no sé si hi tindríem caguda amb, amb aquest suport. No ho sé. És una pregunta una mica incòmoda o una pregunta una mica fora de lloc, però escoltant-vos, nosaltres, com a col·lectiu, tenim... Esteu disgregats, vols dir. Disgregats, sí. Ja. I, i, no sé. Jo que... penso, Nacho, que els col·lectius, eh, la ONCE, eh, s'integra des que s'empezó se con el Sindicat de Set de Catalunya i la Hispànica d'Andalucía, Y nos ha costado un, un grapaz de, de lluitas de conseguir. La sociedad no ha sido nunca tan abierta como lo es ahora, sin de claro lo digo. Y pienso que las entidades, como tú acabas de exponer ahora, hay que intentar entroncarse en otras sociedades, trabajar el tema, porque con trabajo, ilusión y empeño... És el que s'ha aconseguit dins de la ONCE. Mm. Eh, pensa, Nacho, que eh, als anys 30, els CECs a Espanya mh, demanaven al moïn al carrer. Exactament. No teníem cap tipus de futur. Llavors va ser la unió de les persones cegues eh, que ha constitut el seu futur passant per la integració laboral. Ha estat així. De tot això parlarem amb el delegat territorial de la a Catalunya al programa del proper 28 eh, de juny. Per explicar-vos... Eh, que han estat, si és que es pot explicar, aquests 75 anys d'història al costat de les persones cegues i deficients visuals, també de les persones amb discapacitat. Eh, Potser amic de la casa, eh? Aquí sí. estàs integrat, tu, com t'hi trobes, a veure? Aquí estic molt bé, molt bé. Sí. Bueno, molt bé, doncs eh, us felicitem per aquesta iniciativa. Eh, Pedro, vas conduir algun gegant allà a Madrid? Sí, sí. sí el Toni Soli, tuve la satisfacció de bailar tres veces con ell. Eh, bailar la, la sintonía del cupón de la once, el cumpleaños feliz, i amb un grup de gaites de, no. de graients també. Uh -huh. Molt bé, doncs eh, moltes gràcies per eh, fer-nos eh, ressò d'una forma molt especial d'aquesta festa de la il·lusió que també ha estat per eh, integrar-nos els continguts d'avui de Catalunya sense barreres. Ens hem trasllat al passeig de la castellana sense Anària. hi Et dones compte? Sí, sí, ja S'ha estem... de parlar de les coses que han passat perquè tot va tan vols, ràpid. Vols dir que busquem la independència o la invasió? Ai, ja comencem. Mira, vaig a fer una pausa literal amb la Mercè Guiu i la Carme Reix i després me vull hablar de corazones. El calidoscopi de Mercè Giu. Com estem a la primavera us proposo un viatge suggeridor als sentits. Als sentits més agroïts Tanqueu els ulls i acompanyeu-me. a a Sud-Àfrica, en el vell mig de la seva esplendorosa natura i en un dels jardins més bonics del món, situat a Ciutat del Cap, el jardí botànic de Kirstenbosch. La particularitat, a part de la immensa col·lecció de plantes autòctones, el jardí aromàtic per secs, més gran del món, de 36 hectàrees. En l'àrea principal hi ha un camí amb cartells en braille que permet l'autonomia dels visitants. En els jardins, els sentits i els aromes, les persones cegues s'orienten a partir de la textura de les plantes que toquen, que són diferents segons la zona del jardí. Les olors, el soroll del vent en agitar les diferents plantes, les diferents textures del terra, els fruits en les plantes, etc. En el jardí botànic de Brooklyn, Nova York, hi ha un magnífic jardí per a persones invidents el Fragans Garden i també per a altres persones amb discapacitat o sense ella on les espècies estan seleccionades per l'olor per Lluïsa, mentes o pel tacte Sense anar tan lluny, a Vigo, trobem un jardí sensorial en el parc de Castrelos Els parcs de les Olors, a casa nostra a Riells, a Fal, a Marçà, Mont Blanc, etc. són espais per ser viscuts plenament per tots i totes i és un instrument d'educació en la natura i en els sentits per als nois i les noies d'infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius. Stands, I I like Poesia per a la convivència, amb Carme Raig. Véns nu -no al món i corren a tapar-te, i perds el vellar de l'obra perfecta. Camines perduda per uns llocs hostils, entre estranya gent que et marquen la ruta. El teu despertar és brusc a vegades, per no entendre res. Els records voleien, mig perduts com tu, fins que un estall xucla tot aquest manà, que anirà guardant de l'ésser qui apren a pujar a l'escala d'aquest laberint en què l'han posat. A dins dels nous jorns hauràs de lluitar, com un brau guerrer per vèncer els obstacles. Aquest lluitador de mirada blava descobrirà un jorn que el seu esperit guarda un vell tresor, aquest que rescata en obrir els ulls. I tot d'una copsa que la pau ania al recer de l'ànima like Catalunya sense Barrres, tots els divendres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Este Ràdio Principat, amb la direcció d’Anna Hernández. <totipat> Continuem compartint programa i la tarda d'aquest divendres 7 de juny ara al costat de la Rosana Moyano i Berta Jiménez, totes dues eh, en nom de l'Associació de Cardiopaties Congèlites ens porten al programa aquestes vuitenes colònies terapèutiques de cor avant. El nostre cor necessita colònies, unes colònies adreçades, ho hem comentat a l'entrada del programa, a nens que tenen especials eh, problemes de cor. Sí, eh, són adreçades a nens que tenen cardiopatia congènita que és una malformació del cor i, i justament fa vuit anys, quan vàrem iniciar les colònies, tot va venir perquè veiem que hi havia un buit en quant al lleure d'aquests nens. Eh, una... Dificultats perquè aquests nens s'integreixin en les colònies normals, de les escoles eh, també molta por a les famílies per deixar anar els seus fills amb en uns entorns que potser no eren prou segurs o pensaven que no eren prou segurs i llavors va ser quan vàrem iniciar aquest projecte de colònies a l'estiu per a aquests infants. No? I ara fa tres anys vàrem entrar en relació amb una associació d'equinoterapia, que es diu Equinoterapia Calgraells, que està per la zona de, de la Noia, i vàrem veure que podíem eh, iniciar un projecte terapèutic de, de coaching amb, traba, amb cavalls, és a dir, un treball de les emocions amb, amb els animals, amb els cavalls, i que aquests nens els hi podia ser molt beneficiós, i a aquestes famílies també. Llavors va ser quan es van iniciar ja fa tres anys aquestes colònies terapèutiques, i la veritat és que estan tenint molt d'èxit, i, i per això estem aquí, doncs, per poder poder continuar amb aquestes jo, colònies. Quan, quan sento aquests projectes, sento una mica de, de terror, perquè veig com que hi ha persones, en aquest cas nens, que cauen del sistema uh -huh. i algú els té que recollir i tirar endavant, no? I en aquest cas sou vosaltres, no? Uh -huh. Què qui us motiva per mm, tirar endavant aquests nous projectes? Aquests nous A projectes? veure... Com ja us he comentat, tot va néixer de la necessitat d'algunes famílies que deien que no, no es veien prou cor no? mm -hmm. per deixar els seus fills amb unes colònies doncs, de l'escola o en un altre entorn. Llavors, doncs, eh, bàsicament, el que ens move és veure que treballant aquestes pors que tenen les famílies, donant informació, intentant trobar un entorn de més confiança, de més seguretat, doncs es pot oferir un lleure molt adequat a aquests nens sense cap tipus de, de, de por de que passi res. És a dir, que realment el que recollim és és mm, totes aquestes situacions que viuen aquestes famílies aquests infants i oferim un espai perquè ells puguin créixer i potenciar les seves habilitats, les seves capacitats, Però... que puguin compartir amb altres infants que tenen la mateixa patologia doncs, la seva situació. Però no seria l'ideal que un món integrat... O sigui, sí, de fet... Que que convivissin amb altres mm -hmm. nens amb dificultats i que hi haguessin recursos per poder tractar-los amb un mm -hmm. món integrat. No... Sí, és específic no? ten sota la raó de fet aquestes colònies eh, són enstres diem un impàs perquè, aquest, perquè aquestes famílies perdin aquesta por a que els nens puguin integrar-se en una colònia normalitzada, això per una banda. Mm. és a dir que seria més aviat el treball que fem previ amb aquestes famílies, perquè puguin deixar aquests fills i més endavant un treball posterior a la tornada d'aquestes colònies perquè vegin que els seus fills poden tirar endavant amb en un entorn normalitzat, tot i que s'ha de dir que aquestes colònies són unes colònies adaptades. on sí. teniu cura d'uns aspectes. Sí. Sí. que clar, sí. no sé si estan garantits en qualsevol per aquest perfil de nens, en qualsevol activitat? Sí, bé, estan... Eh, la, la veritat és que s'està treballant prèviament en cada cas individualment per poder garantir doncs, la seguretat en quant a les medicacions que han de prendre o si hi ha algun nen que té una necessitat específica, molt concreta. Es treballa amb els dos hospitals de referència, amb els metges que porten aquests infants i llavors l'entorn és un entorn també molt adequat, amb, amb personal ja preparat. De fet, també volia afegir, respecte a això que, que m'estaves dient en la pregunta anterior, que no són colònies en les quals només venen nens en cardiopatia. Eh? És a dir, no estan tancades a, només els nens amb cardiopatia. Aquests nens poden venir amb un germà, amb un cosí, amb un amic, és a dir, que estan obertes. No són unes colònies tancades exclusivament per a aquests nens. Eh? De qual cosa pensem que sí que són integradores, perquè de fet no difereixen d'un altre tipus de colònia. L'única cosa és que hi ha una cura específica pels casos que ho necessiten. Mm -hmm. hi, ha, hi ha 20 infants que esperen aquestes colònies... Sí. Uh, dieu això, sí. hi ha 20, 20 infants 20, 20 que esperen infants. aquestes colònies Clar, quan dius això, dius, ostres sí, a veure, de fet eh, fins ara havien estat 30 el que passa és que aquest any eh, davant de la impossibilitat de poder cobrir el cost Eh, no, no total, perquè sempre les famílies s'encarreguen d'una un, part del cost i, i l'entitat s'encarrega de cobrir la, la resta. Aquest any, al no tenir subvencions, ens hem trobat en que, en que la decisió de, de fer-les o no fer-les no podia ser només de l'entitat, sinó que l'havíem de compartir amb les famílies. Hem eh, trucar a les famílies, ens hem posar en contacte amb ells i els hi vam dir fins a quin punt Eh, necessitaven colònies, no necessitaven colònies el projecte es podia, es podia tancar temporalment Eh, tal, llavors ens van dir que no, que plau que les colònies es fessin, que aquests nens passaven tot l'any esperant aquestes colònies i que s'havien de fer i que elles farien l'esforç. Llavors, bueno, veient que totes les famílies podien arribar a, a cobrir a la part, vam dir que bueno, doncs, les famílies que cobreixin 450 euros de les colònies eh, l'entitat s'encarregarà de cobrir la resta, però aquestes colònies s'han de fer. Uh -huh. Aleshores, l'única cosa que vam fer va ser com adaptar les colònies a, a, a, a, a reduir he redueit a una setmana, 5 dies, hem de reduir de 30 nens a 20 nens, per tant, per això sempre fem molt molt, molt, de, molt de, de, de reforç en aquest tema dels, aquest any són 20 nens que, que podran anar de colònies, si, si i, i que les esperen, les esperen. Hem veure, a uh, 3.600 euros és eh, el cost eh el que necessiteu. Exacte. 3.600 euros. Exacte. O sigui, de, exacte. Les famílies cobriran una part i l'associació la, eh, cobrirà la resta. Llavors, per cobrir la resta, com que no tenim subvencions, doncs hem, hem engegat accions, eh, accions individualitzades a, a fundacions privades i després hem fet una campanya de, de, de microdonacions. Tu ets comptable, oi? Sí. Això, me això. aquests números, que no m'aclaro. A veure... A ah, veure, doncs, ah, suposo que amb eh, 3.600 euros és el cost de la de la plaça, no? no? No, 630 és el cos de la plaça. El cos de la plaça. Les oh, famílies oh. cobreixen 450 i queden els 180 restants, Bastant. que són, que els multiplicats per 20 són els 3.600, ah, vale, que vale. són els que l'antiqueta la, ha la... de cobre. Nacho, el brote psicòtico te a la comptabilidad de tu cerebro, ja lo veo, eh? per això estàs en procés de recuperació. Ara m'ha quedat jo. Això ha sigut eh? una trampa molt traïdora. Sí, eh? sí, ¿no? No, sí, sí, sí, però si sempre sí, te, te mueves no, con no, este, hijo no, mío, no, de verdad. Bueno, total, que necessita no, aquesta gent 3.600 100 euros vale? mm -hmm. això és el que necessita l'entitat eh, i volen aconseguir-los a través d'aquest enllaç que això sí m'ho podràs dir, perquè sec no ets sí, no, de, moment no, vale. de moment no jo sí <ríe> Mira, doncs, és doble B, doble B, doble B migranodarena.org barra fundació corabant 5 no sé si ho he dit bé, ho he llegit bé Sí, perfecta. Vale. <laughs> I clar, jo, jo he entrat aquí mentre aquí el meu company em dictava literalment, <siccalling> imagina-ho eh? llavors he vist que heu recaudat molt poca cosa no us no, desanimeu no us desanimeu no ens podem desanimar no, no. i no, no podem desanimar a, a a les, la gent, per les famílies per a la gent que ens ha donat perquè clar, tu poses aquí un euro i ben vingut sigui exacte. tant d'això es tracta, la microdonació la plataforma aquesta està molt ben han trobat un bon nom, que és Migrano d'Arena és que és amb un granet de que posem tots, podem arribar a aquests 3.600 euros no cal posar molts diners és que a vegades pensem que un donatiu és, ha de ser, no, jo no tinc diners per donatiu no, no és que és un euro és un euro que, a més a més, tu pots, pots desgravar d'Hisenda. Per tant, no seria ni un euro. Com doneu a conèixer aquest t'enllaç perquè la Clar. gent pugui saber que... A veure, nosaltres hem fet eh, la, la, la, la campanya, hem fet un emailing a tota la nostra base de dades, hem fet eh, una campanya a xarxes socials, o sigui, també ho hem penjat a, a les xarxes, i després també ho, hem, ho, ho donem a conèixer en el peu del nostre email. En el peu de qualsevol, del, dels emails que s'envien des de l'entitat, sempre està l'explicació d'aquesta campanya i el link, o sigui, l'enllaç per, per arribar a aquesta pàgina web. Eh, Colòries terapèutiques eh, que esperen 20 nens eh, i que s'adapten d'una forma molt especial. Eh, uh -huh. clar, aquests 3.500 euros van uh -huh. destinats a cobrir tot un equip mèdic uh -huh. que hi ha infermers. Explica'ns una miqueta, sí. Rosana. A veure, d'entrada ja és un projecte molt específic, és el treball aquest amb, amb cavalls. No? Sí. Per lo tant, ja tenim un personal, un format amb coaching, que és aquesta tècnica que el que vol és ajudar a buscar les capacitats de la persona, donar habilitats a, a, a, al nen, en aquest cas, Tenim els cavalls, per una altra banda, que també és tot una, necessiten tot un entorn i un personal adequat per, per ajudar a tirar endavant el, el dia a dia eh, d'aquests animals. I després tenim tot aquest equip que nosaltres també formem, que són els monitors eh, que coneixen la cardiopatia congènita, que saben com actuar amb cada un dels nens eh, directament, i eh, amb una infermera que també és la que està encarregada de detectar si hi ha alguna situació que pot ser complicada o, i, i fins i tot pues, d'utilitzar de, de, de, de les medicacions pertinents no? a banda d'això, prèviament a cada nen es fa tot un treball en els hospitals de referència el, que deia, o sigui, el metge de cada nen ens dona pautes per què és el que s'ha de vigilar que és el que no, s'ha de tenir present es fa normalment una prova d'esforç per valorar la capacitat funcional d'aquell nen i fins a on pot arribar i la veritat és que bueno, està tot un, es fa tot un treball previ i posterior perquè després amb, la, amb, amb aquests nens eh, es veu es, quina ha estat la reacció davant dels cavalls, com ha, ha influenciat aquesta feina amb les seves capacitats, com han assolit més confiança en si mateixos, més autonomia... Mm, bé, és tot un treball que es fa posterior i també amb les famílies, és a dir, per donar confiança, per millorar l'autoestima, la seguretat que tenen no respecte al seu fill. I les, i les famílies perden la por? Sí, normalment I nen, sí. I el nen per la por? Sí, la veritat és que els nens estan encantats, la majoria de nens que venen doncs, i que estan apuntats o que volen venir doncs, són nens que ja repeteixen, eh? perquè realment es crea un vincle emocional molt fort amb, la, amb els animals, d'això el fet de que, ja ho sabreu, heu sentit parlar, de, de que l'animal i, i, i les persones que tenen alguna dificultat doncs es crea una, un vincle molt específic, eh? i la veritat és que estan tots encantats. Eh? No, no és... és... Realment són molt profitoses, molt beneficioses per ells, i els pares realment també veuen que els seus fills són capaços de, de ser autònoms, de que, de que tenen, poden adquirir una confiança en les seves habilitats, i pels pares també és una setmaneta de respiro, que també va molt bé, eh? perquè a vegades ja, ja. són nens que... que Ho aprofiten, no? Sí, sí, sí. Mira, 3 barra Fundació Corabant. Eh, saps el que farem, Rosana, donar aquí els mm -hmm. geganters... Eh... Ay, que tengan página web, oi que sí, señor Comalán, oi que poden posar aquest enllaç, sí. porque son muy solidarios, van a todo arreo, donen suporte a todo arreo. una pregunta? Oye tanto, don Pedro, adelante. Sí. Yo quisiera, eh, porque lo has repetido dos veces, las subvenciones, eh, los recortes vienen del gobierno, ¿verdad? Yo pienso que los que están padeciendo un brote psicótico profundo, mental, son sí. nuestros políticos. ¡Ay, madre mía! Porque yo creo que esto sería lo último lo último que se tendría que meter en un recorte. ¿Hay algún niño hijo de algún político con vosotros? No. Ahí, no, estamos. Que Ahí estamos. Que sepamos. Ahí estamos. Gracias. <ríe> Rosana i libertat. Sí. Que, que que estigueu aquí. Migrano de arena.org/fundación Corabarn eh, i els gegantes que us farem publicitat. És un molt famosos aquesta molt gent. Molt bé, eh? ja veig, ja ja si ja que des de Radio Stell també al web podeu proposar-li al Toni Huguet que té maquia a la casa. Molt jo bé, no massa, ta. però i tota. Molt bé. Gràcies, doncs en bona per a aquestes colònies estareu Se seguirem i posarem diners aquí Naturol. És el favor, eh? o sigui, ara, és des de l'iPhone am deixes que jo ja faig la donació, perquè tinc càrrec de consciència. Sí, ja. Vinga. Molt bé, Una brossa ben forta. Nosaltres Igualment. continuem a Catalunya Sense Barreres. Ara anunciant-vos ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. Les presenta des d'Incerta, Dolors García. Bona tarda, Dolors. Hola, molt bona tarda, Anna. A FST Inserta aquesta setmana estem seleccionant per a una empresa de serveis un perfil de neteja per a les instal·lacions d'una empresa ubicada a la població de Tordera. Farà neteja de les sales, passadissos, lavabos, vidres i zona de pàrquing. És valorable experiència en l'utilització de maquinària o sistemes de neteja automàtics, així com a vehicle propi per accedir al lloc de treball. S'ofereix incorporació immediata. També busquem cambreres, cambreres de restauració per a establiments a Martorell i Esparreguera, amb experiència en atenció al client, elaboració de plats senzills i entrepans, bona disponibilitat per treballar a tots de dilluns a diumenge en diferents horaris i ofereixen una mitja i jornada completa respectivament amb un contracte estable. I ja per finalitzar, eh, estem buscant per a una empresa ubicada a Barcelona un perfil administratiu pel Departament de Recursos Humans, a jornada completa. Es requereix formació mínima en FP2 administratiu, diplomatura, llicenciatura, graus, així com experiència mínima d'un any en tasques similars. També és necessari català, coneixements de SAP de Recursos Humans i l'ESCEL. S'ofereix eh, contracte eh, estable. Com sempre, us recordem que les persones interessades en aquestes o d'altres ofertes laborals han d'estar en situació d'atur i tenir certificat de disminució en un percentatge igual o superior al 33%. Salutacions i fins la propera setmana. Moltes gràcies, Dolors. Si voleu més informació sobre aquestes ofertes o d'altres, podeu entrar a www.portalento.es www.portalento.es és o trucar al telèfon d'Incert de Catalunya 93-238-49-49-93-238-49-49. Visca el diàleg a Catalunya sense barreres. Pausa musical i tertúlia. Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació ONCE i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. iniciem ja la tertúlia de la nostra gent gran la vida a certa edat eh, avui en Pedro Curado, Maria Godoy, Jordi Comalat Concepció Moix, Esteve Pujades que fan de pares i Nacho que fa de fill Ai de Tens Déu. així com cinc pares, a veure com escapes d'aquí Això una tortura, eh? que mirem de sortir ben parats Bé, el tema que plantegem és els conflictes de les persones grans amb els seus fills Justament la Maria Godoy fa eh, pocs dies va assistir a una reunió a l'Ajuntament del Prat de Llobregat, on es parlava d'aquest tema, Maria. Sí, sí, eh, el Ayuntamiento del Praia Llobregat tiene un departamento que, con los técnicos sobre este tema y, y está dando un muy buen resultado porque surgen muchos problemas eh, entre los padres y los hijos y allí, pues claro, acuden, a veces, pues incluso el joven pide ayuda, ¿no? Y, o el padre, y se van solucionando muchos y hay conflicto de muchísimas cosas. De... Maria, podías posar-nos tres exemples de coses que passin sense cita casos, eh? ni persona. Sí, sinó mira, coses pues, sí. que passin pues pasan pues no sé entre la pareja que elige el hijo y la pareja que desearía el padre como anteriormente ha dicho Pedro ¿no? hay en fin con otras ya relaciones entre lo económico entre el paro también ahora lo que está sucediendo también que han de venir a casa también en fin eh, surgen, surgen muchos conflictos ¿eh? uh -huh. ¿Cómo és la relació que manteniu amb els vostres fills? Hombre, yo pienso que la relación, yo no puedo ponerme en un ejemplo de decir malas relaciones. Sí que cuando los chavales tenían 16, 14, 15 años, la relación es bastante difícil, pero como yo expuse anteriormente, yo pienso que no buscamos eh, esa, esa línea media entre el hijo, si no queremos la rectitud, lo que tú intentas eh, plasmar, que quizá. A no te han hecho, yo pienso que és ahí el tema. Bueno, jo la relació que tinc amb els meus fills, amb un és bona, però amb l'altre no he sigut mai bona. No sé per què, però sembla que ara es vagi canviant. Sí, l'experiència gairebé és la mateixa, vull dir, jo tinc diferència de, de fills, uns ens portem 54 anys, amb els altres 25. Haig de dir que els problemes de l'adolescència són més complicats amb aquests més joves, que no pas amb els grans, però en canvi, eh, no sé, potser la relació és més, més de mi que amic, més eh, els temes confidencials, vull dir, encara que ells són bastant independents, però eh, ha canviat molt, vull dir... Sí, jo també trobo, eh, en aquest sentit que dieu, per exemple, no, jo, en conflictes no he tingut amb els fills, però eh, trobo que, per exemple, el gran està casat, ja té 39 anys, jo penso que, tenim més comunicació ara, ell sempre ve o truca com esteu i amb més ganes d'explicar-nos coses de del que hem fet, on han anat, potser que més quan era solter. I sí que explicaven, però com si, si els hi preguntava, no tenien inclús... Sí, ja t'ho explicaré, i quedava així, saps? Bueno, yo, claro, como aquí ha dicho el compañero, yo como tengo cinco hijos, bueno, tengo, tenía ahora tengo cuatro, pero he criado cinco, ¿no? Entonces, eh, cuando la mayor tenía siete años, ya estaba la quinta. O sea, que es que han subido casi todos en la misma etapa, ¿no? Eh, pero sí, eh, yo creo que ahora ya cuando se han ido haciendo grandes y todo esto, hay que ponerse, como aquí decía nuestro compañero joven, como hijo, que eh, nosotros los padres nos debemos entrar un poquito en sus situaciones, ¿no? Y eso crea entenderlo pararnos, escucharlos porque nuestro mundo, cada vez el mundo es diferente, no es lo mismo cuando nosotros éramos jóvenes como ahora entonces si tú los escuchas y te vas poniendo en su piel y estás comprendiendo las cosas que le están pasando se crea una amistad y una confianza entre el hijo y el padre yo estoy muy orgullosa de eso porque a mi hijo como, como varón le han sucedido cosas y me ha, y lo he sabido todo, todo, todo y eso bueno, es un orgullo yo creo María que hay diferencias entre hijos varones e hijas, pienso que hay la complicidad de con la madre es más directa con las hijas que con el hijo, y el hijo es más más vamos a decir del padre yo por lo menos lo he vivido así ¿y alianzas de sexo aquí? entre paras y fin, ¿sí? Sí, ¿sí? yo lo no, que te quería decir, yo... un momentito, nada más lo que yo quería aclarar era eso, que a mi hijo le han pasado cosas de, del sexo, ¿no? y ha tenido que, bueno, como todos los chicos, acudir a, lo mejor a un médico o mil cosas y yo lo he sabido todo, y mi hijo se ha sincerado delante del doctor, delante de mí, y decir, es tu madre, ¿no? decir, pero mi madre puede estar, ya, sí. hay confianza y sí, transparencia sí, en sí, este sí, caso, mucho, mucho. Sí. la confiança, en primer mm -hmm. no, lloc. Voldria, voldria saber quines diferències trobes tu, que ets jove, mm -hmm. en les mentalitats, amb, amb els teus pares, que podien ser aquests senyors perfectament per edat? Jo crec que una diferència molt gran és la por. Ah, i una poli, això. O sigui, sí. la por, eh, per allò que han viscut, que hem viscut mm -hmm. la transició, hem viscut doncs, el, el sistema de la por, sí, doncs, senyor. A, a això ho transmeten, o sigui, no diguis això, no facis això, no, és com, com sempre transmeten aquella por que ells, ells els ha guiat, no? que en el seu moment doncs, tenia el seu sentit, però ara jo crec que, és la gran, és, jo crec que, que seria la gran diferència. Mm -hmm. Jo crec que és, que jo, una, abans que li fes la pregunta i tu contestessis, jo anava a dir la protecció que volem que ve a ser el que tu dius, els volem protegir massa i potser els noixem de deixar de dir, facin la seva vida, si els hi passa alguna cosa, doncs també n'aprenen. I sempre tenim por de que no els hi passi res, de que la vida sigui de flors i roses, i no és així. Sí, però tu sabes, com psicóloga, que nosotros hem tenido un parèntesi, nuestra generació. hemos tenido el, la espada de amoclo de nuestros padres en corrección, en orden, la llibertat absoluta de nuestros hijos en ciertos aspectos, y nosotros quizás ese miedo, el que hemos tenido, no llegar a tener esa rectitud que tenían nuestros padres, que, eh, cuidado con la apertura que quieren nuestros hijos, y ahora, y ahora, nuestros hijos de 35, 40 años, eh, quizá paguen las consecuencias en esa libertad excesiva con los hijos. Bueno, yo creo que somos hijos de las circunstancias, Y entonces, pues, mi hijo, en, en particular, eh, no, no madura. Quiero decir que los hijos maduran a partir de 30 años o 40, ¿no? Y si te encuentras con uno que no madura, ves, te sufres porque ves que, que, no, que no conduce a un sitio bueno, vaya, lo que hace. Troveu que ara els joves tenen falta, manca, maduresa? No, jo jo, veig, amb Depende, veig, ja, jo amb la meva experiència veig que són molt més oberts, això sí. Segueixo l'estratègia doncs, de no preguntar, i si no preguntes t'ho expliquen més que no pas preguntant-los. Sembla que quan preguntes se senten allà en un interrogatori i llavors ja es reserven, Però són molt més oberts, vull dir, evidentment que nosaltres tenim aquesta por que teníem de... I ells no, ells no la el manifesten ja molta més confiança. podia dir, veig que evidentment la, la, els fills s'inseren més amb la mare que no passa amb el pare, moltes coses, però quan hi és tema d'ons d'homes sí que ja vols. Sí. Yo no creo farà. que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo también que nosotros los mayores hemos sabido también adaptarnos a ellos porque hemos comprendido que no lo que hemos dicho antes, que no que ahora no es como antes y tenemos que comprender cosas de las que están cambiando y que ellos bueno, pues son los que están sabiendo lo que más que nosotros. Totalmente de acuerdo que los padres a aprendemos también conflictes, de los conflictos, conflictos que ya entre pares y fills. Eh, es a dir. Vosaltres aquí hay una lista, por ejemplo, control del nis. Control del que feu. Senti manca penso... d'afecte, el distanciament, hm? Sí. No s'ha tingut en compte o els maltractaments, fins i tot. Poden ser una lli... una... uns exemples de conflictes. Jo penso. Us diuen. Jo penso que el conflicte del què haces, con qui vas, con qui eh ¿Qué te está... gastes, que te gastes. Eh, cuidado con esto. Eh, la diferència en en otras cosas como poden ser hoy quiero la bicicleta mañana quiero la moto, pasado el coche Però, però, però vigileu, qui vigileu. controla aquí? Ah, qui mira, controla aquí? En el control econòmic però Són els fills els pares? Sí, aquí és la sí. pregunta que eh? Eh? li volia fer. És, eh? O sigui, en sí. quina línia va el conflicte? Sí, qui dir... controla els diners aquí? Pares a fills o fills a pares? Sí, no, no ho sé, vull dir que em sembla que és quasi recíproque, eh? vull dir que el que passa que és, és curiós, eh, jo amb els nois i les noies, amb els, eh, hi ha una diferència, vull dir, eh, el, el noi es controla, controla doncs els ingressos de la casa i, i què podem fer feixeu, podem fer allò, tal i qual en canvi la, la, la noia doncs, és el contrari sempre, sempre, sempre compraria jo li, li dic a ell escolti quan començarem a vendre perquè sempre comprar, comprar, comprar no? jo sí que ho tenim no? quan el, el sentit de manca d'efecte doncs, de vegades ells et manifesten doncs, de una rebeldia Exacte. tal qual, per atraure l'atenció que, que volen molt més efecte no? dius, però què t'ha passat, què et va passar ahir que estaves de tan mal humor eh? o és que no em feu cas, que jo vinc aquí i he explicar que l'escola, que els ensamens que aquí, que allà y decir, no se lo duelen que cuando, cuando te agafan claro, uh, bueno, te absorbecen todo lo que pueden porque tienen necesidad de explicar de... Eh, yo, de, me, yo me he encontrado con este problema que dices cuando los chavales eran joven sí que te hacían esa recriminación pero yo tenía una frase muy esto con mis hijos quan me dicien, "Oh, és es que no me dic. Digo, i tu t'interessa quan jo vengo a les 9 o les 10 de la nit, com ha ido mi trabajo? Uh -huh. Vinga, el hijo que hable. Sí, Parla jo... fill. <ríe> <ríe> tu controles el dinero a tus pares? No, no, ni, ni el que fan, ni ni sento manca d'afecte, ni distànciament. Eh, de vegades ells senten tot això. La veritat, no és una qüestió meva, sinó més més per part d'ells. Però jo el que observo és que no ho sé, em dóna la impressió que és la societat que hem creat, no? Exacte. Perquè aquesta dependència que es crea entre pares i fills, perquè és una dependència no? que ve a resumir tots aquests problemes, eh, és per la societat. O sigui, els, els nostres pares de vegades seguien molt en el tractament de nosaltres. És a dir, obliden les seves relacions. Abans, els doncs, pobles, la gent gran anava tota ju junta i estaven amb els nens i estaven amb la família... I i tots s'ajudaven entre ells, i quan un estava malament, doncs un altre donava un consell i, i, es, i es tirava endavant. Ara què passa? Estem tancats en pisos en on convivim, els pares i els fills, i ens aïllem. Amb Més amb una. la crisi. Sí, i falta això, falta que els nostres pares convisquin amb els altres Y no puse tan foco en vosotras. Sí, vaya. una cosita cortita. Eh, mm, sí, totalmente de acuerdo. Aquí se decía antes que las chicas, pero es que las chicas... Yo encuentro que las chicas, para para la, a pesar de que gastan, son más pícaras y saben guardar. Pero los chicos sois más... Mm, o sea, quizás la parte que viene de fuera o manipula un poquito más. Y sí que los padres en eso... Chicos, gasta cuidado, que tu vivienda no se te vaya por otro lado. En eso somos pesadillos. ¿eh? Venga, un minuto de programa. Un de no ser tinguts en compte. Jo, jo La meva generació ens ajustàvem a la gent dels pares. Ara avui en dia ens hem d'ajustar a la gent dels fills. Vull dir, arribes i ja tens el cap de setmana programat. Dius, és que m'has d'acompanyar aquí, que hem d'anar allà, és que hem de fer... I dius, bueno, escolta, potser que un dia em deixis decidir mi, no? Perquè eh, és que la, la, la diferència que notem. I, bueno, i, i no els hi trenquis el programa perquè malament rei, no? perquè llavors sembla que realment no si els no estem fills, content. A més a més, si els fills tenen fills, o sigui, vosaltres sou avis, eh. doncs doble agenda, no, Pedro? Sí, doble, doble. <ríe> doble agenda. Són coses de l'edat. <ríe> Molt bé, doncs moltes Ana, una És que nos decir? vamos, Maria, que són 20 segundes no de programa. Cortito, mira, que a veces, porque mi hijo no, querido, no ha vendido el piso, y después se ha dado cuenta que ha dicho menos mal que no he el piso, eh? O sea, que, que si no hubiera vendido, se hubiese quedado sin piso. Vinga, nosaltres deixem la Tartúnia en aquest punt, Pedro Curado, Maria Godó i Jordi Comanat, Concepció Moix, Esteve Pujades i El Hijo i Nacho. Ja. Tornem el proper divendres. Mentrestant, sigueu persones felices i solidàries. Adéu, adéu. Bona tarda. Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández. La bona música, el teu ritme, la teva ràdio. Why, baby, why ràdio Estel. Els temes, els artistes i els estils que tot agraden Cada dia de 10 del matí a 6 de la tarda, la bona música a Ràdio Estel, el tàndem perfecte.